över från Malmö. Ja det är det och framförallt för alla lyssnar och vi tackar Samfält p Morgon för att ha bäddat så fint med alla dessa ämnen och infall till vårt program Ring P1 som kör igång nu. Ja, det är onsdagen den 4 mars och det är halvtid i Ring P1-veckan. Vi har vargar, bilar, krislöneavtal och lite annat smått och gott i luften. Och det är bara att hänga på dessa ämnen eller något helt annat. Kanske något hyperaktuellt eller något du gått och ruvat på ett tag. Vad det än gäller och vem du än är, slå numret 099 510 10 och Ring P1. Och detta nummer har Lars Oloth i Linköping ringt. God morgon Lars. Ja, god morgon. Välkommen till Ring P1. Ja, tack. Du vill prata om ett hyperaktuellt ämne. Jo, det gäller det här med att betala går med på förkortad arbetstid. Ja. Och då ska man också veta att det gäller med konstant timlön. Det är samma lön, ja. Det är samma timlön. Men det är färre timmar. Det är färre timmar och då blir det en lägre inkomst. Mm. Uh, jag tycker det här är bra det kan, om man, det visar att man kan tänka nytt. Hur då menar du? Ja, alltså för ett antal år sedan så ja. var det en diskussion om sex timmars arbetsdag. Ja, den, har, den pågick ju länge. Den är inte så aktuell nu. Men Nej, den... den är helt död. Mm. Är det det som har hänt? Ja, alltså man kan ju hoppas på att... Att det här väcker nya tankar igen va? och den aktiviserade sex timmars arbetsdag. Eller 30 timmars arbetsvecka hur man nu vill fördela det hela. Mm. Men var det inte så, om man ska vara noga, det där gamla kravet på sex timmars arbetsdag, det var väl i för sig med åtta timmars lön? Var det, det inte var det? det var bibehållen åtta lön? lön ja. ja, är det realistiskt? Nej, det, det kanske det inte är ett roligt jag. Men du, det är många som funderar i dina banor. Dels är det många som har mejlat oss och påpekat att man ska tala hellre just om en arbetstidssänkning, precis som du gör, än om en lönesänkning och så... Precis som du påpekar Lars så är det ju inte, det är inte en sänkning av timlönen men det är en sänkning av den totala inkomsten eftersom det blir lägre antal timmar. Men det är många som mailar jag ska bara dra något mail här från Elisabeth till exempel. Bra metall, vilken jämställdhetsreform? Nu kan även manliga metallarbetare arbeta deltid. De sänker inte sin lön utan de minskar sin arbetstid om man jobbar mindre får man motsvarande mån lägre lön men ersättningen per timme är lika stor precis som du säger Lars mm. kvinnor har ju alla, alla tider arbetat deltid med lägre lön för att få familjelivet gå ihop nu får även män chansen att umgås mer med sina barn och ta del i hushållsarbetet nu var det väl kanske inte detta som var den främsta avsikten med, med det här krisavtalet men du välkomnar det, som en, en... Ja, det finns ju många om man tänker lite längre många positiva bieffekter av det här. Som? Och ett är det du nämner. Och andra är en solidaritetstanke. Hur då? Att, att man kan fördela jobben på fler personer. Man kanske kan dra in arbetslösa i arbete. Om vi alla jobbar lite mindre så uppstår det fler arbetstillfällen. Ja. Är du själv metallarbetare Lars? Nej, jag är källstormans ingenjör. Ja, skulle du trots alltså det omfattas du ännu inte i alla fall av, av den här typen av uppgörelser, men det har ju talats om att även detta kan sprida sig. Skulle du vara beredd att gå ner till sex timmar för att eh, ja, på samma sätt som att alla nu? Ja, när vi hade när vår son var yngre, mm. före sju års ålder, då jobbade jag 75 procent. Mm. mm. Och då offrade du så att säga procent av pengarna för att eh, för tid istället? Ja. Aha. Och sen får jag bara säga här att solidaritet var inne för att det är även de som, jobbar med, som tjänar mer. Chefslöner och styrelselöner. Man borde alltså när man förhandlar fram de här avtalen också ta in rätt att förhandla om chef- och styrelselöner. Tycker du att även chefer borde sänka sina löner just nu eller gå ner? De går ju kanske inte ner i arbetstid för de har att hantera krisdrabbade företag. Ja, men nej de borde sänka lönerna. De, de, de kanske är svårt att sänka arbetstid men vissa har ju faktiskt gjort det. Det finns ju en fall av det också. Postens vd har ju avstått från lön helt och hållet. Ja men det var en tom gest så att säga. Det, han hade fått för mycket. och sen så. Nej, det tror jag inte på. Men alltså att sänka, de kan gå att sänka med 20 procent eller mer. Svenska Dagbladet har idag gjort en stor rundringning till ett antal vd och chefer för svenska storföretag. Där är där, huvudrubriken är sänkt lön, nej tack. Det är ingen där som, som vill fundera över den egna lönen. Alltså, de cheferna vill inte det. Nej. Nej, det kan man förstå. Det har jag varit tveksam för bankakuten också att få bankerna att gå med i något stödsystem. Vad beror det där på att det är svårare att få äh, de som tjänar mer och har mer makt att gå med på några som helst uppoffringar? Ja, det beror ju på, som säger, makten. Att äh, avtalen måste göras om så att äh, äh, fackrepresentanterna i styrelserna får mer inflytande. Det tycker du? Ja. ja. Men du säger i alla fall välkommen till uh, denna förändring nu uh, för metallarnas del. Och, uh... och sen får jag lägga till en punkt till. Eller? Ja, lite kort. Alltså, det var någon som sa att uh, om man behåller de uh, nyvarade arbetstid så får man ett tryck på strukturomvandlingen. Och jag tror inte vi behöver mer strukturomvandling i Sverige. Vad är det vi behöver då? Uh, vi behöver behålla de enklare arbetena för man ser hur ska ungdomar komma in på arbetsmarknaden, speciellt de med låg utbildning? Därför kan man ju utbilda naturligtvis, men alla får inte den höga utbildningen som behövs för den här högkvalificerade jobben. Okej. Okay. Tackar dig Lars-Olof för att du in ring P1. Ja. Tack ska du ha. Hej. Många som sagt, väldigt många har mejlat i detta ämne. Gudorn i Malmö säger som den förra mejlan som jag läste upp. Äntligen öppnar man stort för arbetstidsförkortning för det är detta som gäller nu och inte någon lönesänkning allt enligt Metallbasens förslag. Tänk så mycket mer tid det blir över för familj, vänner och rekreation. Detta är väl något positivt istället för total arbetslöshet. Så skriver Gudorn i Malmö. Rolf och mejlar. Varför hör man inget från speciellt Miljöpartiet men också Vänsterpartiet? Varför går man Ute i media och hurrar för fulla halsar. Man har ju äntligen uppnått en av sina väsentliga målsättningar, i vart fall till en del. Det införs ju nu kortare arbetstid inom IF Metalls område. Kortare arbetstid har ju de två partierna kämpat för i många år. Rosalind Eriksson vill dock varna lite här. Hon skriver, sänkt lön medför sänkt sjukpenning, sänkt kassa sänkt pensionsinbetalning, sänkt skatteinkomst för kommun och landsting. Det blir en ond spiral neråt om några istället blir arbetslösa kan man satsa på att just de får en kick att utbilda sig till något annat eller hitta på något annat att göra. Byggjobbar är ju nästan alltid projektanställda, därför slutar, kommer de inte att sluta sådana löneavtal som IF Metall. Hör ni nu knallar lite min röst här så jag tycker att vi tar och lyssnar på ett bandat –inlägg, nämligen Ulf Nygren i Målilla. I lördagens nummer av svenskan under rubriken Jag och en bil– –fanns en intervju med vänsterledaren Lars Olje. Han uttryckte sig som så att Saab och Volvo inte var ett alternativ. Han sa det är för dyra helt enkelt. Om det är för dyra för en person som tjänar 600 000– vem ska då köpa Saab och Volvo? Undrar Ulf Nygren– Ja, och Ulf hade förstås ringt 099 510 10. Det är numret man ringer just nu om man vill vara med i radio under vår sändningstid fram till 10. Men det är också numret man kan ringa dygnet runt för att lämna ett bandat inlägg så som Ulf Nygren gjorde. Och man kan ju också mejla, det har ni redan hört, prov på. Och den som mejlar hit skriver... Ring 1 som ett ord, snabbelasr.se. Nu så tar jag lite skydd här och säger god morgon och välkommen till Sven Nilsson ifrån Malmö. För du vill prata om hur vi låter i radio. Ja, god morgon. Ja, I... det låter ju rätt så bra. Ju. Aha, tackar för det, än så länge. Ja, jag, jag vill prata om det som, som tycker blir mer och mer idag. Och det är just det här i, i raden speciellt hans debattprogrammet som är i P1 vid tre tiden och förra tiden. Du tänker på Studio 1 alltså, kanske, som är vid 4-5-tiden? Ja, precis. Jag hör väl lite dåligt faktiskt. Du hör mig dåligt. Du, ett annat problem som kan uppstå i radio. Yep. Vi ser om teknikern kan skruva lite. Ja, okej. Okay. Ja, det är detta att, att när man leder en, ett program eller man ska ha någon intervju så är det så forferat idag. Så att man, man hör programledarna, de stakar sig och de snubblar på orden. Och det, det, för mig så blev det alltså, det blir helt ointressant. Och det verkar som att man ska hinna med så mycket som möjligt på ett par tre minuter. Och jag, jag tycker det är väldigt oartigt också med de som då har tagit sig eventuellt till, till studion och sen då avfärdas man på ett ett, ett, ett så slut. Det är precis som att ha gått lite prestationsångest i det här. Men du tycker det, det går för fort eller det, det är det för, för forcerat? Det är för forcerat. Alltså från programledarens sida. Det, det verkar precis som att man... man har någon prestaginstråkning. jag ska ju på Latt också. Det är, det är ungefär samma som de ringer upp en och ska intervjua inför något, något statistiskt företag. Alltså, de pratar så man hör inte vad de säger. Men du. Jaha, nu blir lite ställd här. Mm. Ehm, det finns ju de som klagar på till exempel att vissa av oss i radio, till exempel jag, pratar för fort ibland. Ehm, men du menar, alltså, är det för korta debatter också? Det, det är för korta debatter därför att, att de som är med får ju nästan aldrig. Prata till punkt utan man då från programledarsida sida eh, kort, eh, kort ge in mig, från där, innan vi måste gå vidare. Va? Alltså, man, man upplever att, att eh, det är det, alltså, det ointressant det som man pratar om och därför att man har så bråttom att gå till nästa och då tycker jag att man borde göra så att istället då får kanske ha fem inslag på den här tiden man har till kanske man ska nöja sig med fyra. Du tycker man packar in för mycket i de här programmen helt enkelt? Man packar in för mycket. Vi kan bara ta det och nu, om vi pratar av, vi pratar tv. Det är samma sak Det är ju nästan aldrig någon som får prata till punkt. Men det är ju någonting i, det är någonting i debattens, den lite snabba, hetsiga debattens yeah. natur att det ska vara lite så sådär... Det ska gå lite pingpong hit och vad säger du? Och stopp där och nej, nu får du komma med en replik. och ja, det är ju yeah. lite, ska, det inte vara, ska det inte vara lite tempo? Jo, vi, vi ska väl lite tempo, va? men ibland så blir det tempot som, som jag här att, att du har vissa programledare som, som de stalkar sig och de snoblar på honom och de vet snart inte var de är någonstans. Alltså det det blir lite... Rundgångar, faktiskt. Men Sven, med risk för att tala i egen sak här så måste jag säga att vet du hur knivigt det är att sitta med ett program i en timme eller någonting och ha 4, 5, 6 ämnen och hålla i huvudet och det är full rulle och kommer gästerna i tid och får vi tag på rätt gäster och vi vill vara så Aktuella som möjligt ja. och också beröra naturligtvis så många av de viktiga ämnen som dyker upp varje dag som möjligt. Nej då, jag har aldrig varit i en så jag, jag kan inte förstå hur det Men du som också bor i Malmö, vi hör ju mycket på Danmarks stad och säger mycket på Danmark. Där har man ju en helt annan ton i sina debatter. Där, där, precis, där får ju folk prata till punkt. Men kan det inte bli lite sekt ibland när det går så där långsamt? Ja. Ah? Jo, det kan vi säga. Men vi hade, som jag sa, ett sluts. Vi hade då en, en ny förmåga med från vasa här i förra veckan. Va? Alltså hon, hon pratade så fort så ingen förstod det. Men var det en sportreport då? Ja, det var nog en sportreporter. De, de är man. ju enorma och, måste jag säga, ibland imponerande på att prata fort. Mm. Ja, det det, finns för de som är Och Jag kan bara komma till tänka på, igår också, någon som läste nyheterna om det här huset som rasade i Tyskland i en storstad som heter Köln. Mm. Där hon då sa i staden Köln. Hoppsan. Men det har inte med det. Aj, att det, göra. Nej, det är ju lite bristande bildning där. Ja, precis, ja. ja, Men som sagt, jag tycker det går lite för fort ibland. Det är inte alla program. Men i vissa program så blir det så fort att det blir helt evigintestant. Tack för att du har lyssnat. Det, det, då kan man lika gärna låta bli, menar du? Ja, ja. Så alltså vill vi ju inte ha det, vi vill ju att Nej. ni ska lyssna. Du, eh, detta härmed framfört och är säkert avlyssnat av eh, flera eh, av Sveriges Radios medarbetare. Ja, jag vi, ja, det gör jag också. Tack ska du ha, Sven. Hej då, hej. hej. då så ska vi packa upp ett litet paket här eh, återigen i eh, Ring p Detta ämne som väcker så många känslor och eh, föranleder så många reaktioner. Och Vi börjar med att lyssna till två olika inlägg i ämnet. Först Solveig Eneström i Fagerhult. Jag var barn på 1930 och början av 1940-talen och jag tillbringade mycket tid ensam i skog och mark alla årstider. Det hade jag inte kunnat om vi haft varg då. Fulla gubbar att vara rädd för hade vi inte heller. Vi hade motbok för köp av alkohol. Alkohol är större fara för barn nu än varje, men jag vill ha bort båda dera. Skjut vargen och inför motbok för köp av alkohol i hela Europa för barnens skull, om inte annat. Jag heter Solveig Enerstöm och bor i Fagerhult i Småland. Ja, jag har... Jag har hört på vargdebatten och jag har, jag har haft djur hela mitt liv och är inte emot att djur dödas men har tillåta att älgar och får strids i stycken levande. Av en flock hungriga vargar borde vara förbjudet i vårt djurvänliga land. Jag heter Hara Jonsson. Harald Jonsson i, från Allingsås där också med ett inlägg i varje debatten. Och jag ljuger inte om vi har fått minst 50 kanske ännu fler mejl i ämnet och sms förstås. Mejlar gör man ju på ringp1- sr.se smsar gör man genom att skriva p1, mellanslag, sitt budskap och skicka det till 72250. Och ringer gör man ju på 099 510 10. Vi ska ta en... Handfull mejl här i varje frågan. Sören skriver. Vi som bor i varje traktor har oftast för lite att bry sig om. Min dotter blev körd framför ögonen på mig 2002 på en landsväg i Bergslagen. Sju människor har dött på denna väg i bilolyckor under 15 år. Två veckor efter min dotters död kallar centon och LRF till krismöte angående vargen i samma område. Var finns förmågan till proportion? Vad gäller som vad som är viktigt? Det frågar Sören. Ett sms kommer och skriver så här lyder så här ett motargument ska skogsindustrin få utrota älgen för att den förstör stora värden i skogen, varg är en del av skogen, lär er leva med det och Anita Bergqvist eh, har mejlat jag undrar om dessa varghatare också tycker att alla rovdjur i Afrika Asien, Amerika och Australien ska utrotas ska vi ha lejon, tigrar, krokodil och pumor, och grisle överhuvudtaget och vad händer med naturen om alla rovdjur försvinner. Gullbrit Sundström däremot föreslår följande. Släpp en flock vargar på djurgården så blir kanske förståelsen större. Och sist hör vi Björn Engström som har mejlat följande radar. Det farligaste djuret i Sverige är getingar som dödar flest svenskar och därefter kommer nog hugomen. Därefter är det nog andra insekter och därefter kommer nog elg och björn. De sista som dödades av varg i Sverige var de från den lössläppta Lysingevergen. Problemet med vargen är att den angriper mindre tomdjur och därför bör det finnas någon form av jakt för att vargen ska bli skiggare. Men om de ska skjuta sig är en annan sak. Vissa, vissa vargar bör dödas som blir för oreda för människor. Och fortfarande dödas fler tomdjur av hundar än av vargar. Dessa råder från Björn Engström i Enviken. Och då kopplar vi in Inger Isberg i Gnesta. God morgon och välkommen. Då har du fått höra en väldig massa olika saker här i varje vargämnet och du har ännu mer att tillföra. Ja, för det första så både måndag och tisdag så lyssnar jag på de här insändarna som Ed eh, och där kan man förstå att de har den här uppfattningen som de har därför att de fick ju en ortsbo fängslad för att de hade skjutit varg och det, det kunde man inte förstå. Mm. Men det brott hade begåtts och för brott zonar man på något sätt. Det är den första delen. Så Jag förstår deras upprördhet Mm. Däremot, och också rädsla vill jag bara säga att de, de vittnade ju också om att de faktiskt är rädda för vargen både för egen skull och för sina djurs skull ja och där tror jag att de är ute lite på, på gungfly därför att eh, det finns ju människor här i Sverige som kan väldigt mycket om det här och jag vill hänsa till Grimsby forskningsstation. där de vet vilka faror som hotar av våra svenska rodjur som har tillhört Sverige under väldigt, väldigt många år och varit våra följeslagare i naturen. Vad säger man därifrån, forskarna där? Vad, vad är deras huvudbudskap? Deras huvudskap är att det är inte är budskap. De, har, de tar inte ställning. Nej, Men alltså, vad är deras huvudpoäng då? Det är att de vet rodjurens vandringsvägar. De vet revir. Eh, hävdande, mm. de vet vad som finns i deras magar när de är döda. Och det finns inga hundar, det finns inga människor <laughs> i de här vargmagarna. Men det finns tangdjur, andra. Och, eh, alltså får är, har man ju som blir ridna där. Det vittnade ju ja. en av inringarna från Ed just om mm. att hon har åkat mm. ut för. Och eh, det märkliga är att jag som tidigare också har fått upp djur mm. eh, har alltid tagit mitt djuräggande ansvar och värnat mina djur, gentemot vandaler, vare sig de är två eller fyra bänta. Och tagit alltid ansvar för dem. Hur gör man, man det på bästa sätt? Det gör man genom att stängsla ordentligt och se till att de har skydd. Jag menar, det finns ju två av vandaler som är ute och skadar hästar och hästtagar. Mm. Och det alltså tar man in dem på natten så att de inte kan göra så. Men räcker stängsel för att hålla vargen borta ja, från få? Ja, vi gör det. Ha? De här fårägarna ska ha. man då faktiskt tala om och likadant renägare. De får alltså väldigt höga ersättningar för rogjordsskador. Ett får betingat värde på 4000 kronor från länsstyrelserna till skillnad mot vad slaktkroppen ger på slakteriet. Så att ibland kan man ju fundera över om det är medveten aktion, att släppa in rovdjur. Jag vet inte, jag kan inte hävda det med bestämdhet. Men så lät det ju inte precis. Det lät ju som att man beklagade och tyckte det var förfärligt att tamdjuren blev rivna av varg. Ja, men sen är det frågan om, vad är det som gör att de gör det? Jag har sett på rovdjur ute i trakterna och jag, jag kan inte se, det här är skygga djur. Det är skygga djur, de går undan för mig, de går undan om de inte blir provocerade. Så frågan är, vad är det som provocerat dem? Samtidigt är det ju många som tycks ha en väldigt reell rädsla för just vargen. Och jag bara tänker att det är svårt att argumentera om en sån stark känsla. Ja, alltså... jag är rädd för ord, och jag kan inte heller motivera den rädslan, det kan jag ta om. Mm. Nej men du ser, och, och, och andra är rädda för varg som ändå kanske har den någorlunda in på knuten. Ja, nu, alltså, jag tror att de här sagoberättelserna som har funnits länge, de har nog sått sitt frö. Finns det, säga, säga att, ja, finns det särskilt många myter just kring var Ja, det gör det. Vad va, va skulle det bero på i så fall? Ja, det är ju sällan laglösbeskrivningar till exempel. Eh, det finns rödlöven vargen. Det finns peter och vargen. Det finns mycket sådana här historier från olika länder. Och framför allt om man är fast besluten om att vargen är farlig. Då skaffar man ju sig argument för att vargen är farlig. Och så dunkar man det i huvudet på andra människor. Och då säger de som tycker tvärtom som du att man, inte, tycker man inte var en är farlig så skaffar man argument för det? Nej, ja då skaffar man sig objektiv information och framförallt på de som kan, verkligen kan och vet hur, hur beteendena ser ut i vår natur och vad det är för, för liv vi har i vår svenska fauna. Och Jag menar generellt det är generella termer så tar våra rodjur de svagaste och uslaste djuren i, bland klöviltet och det är bra därför att Det är, till skillnad mot jägarna som då gärna vill ha trofédjur eh, och det utarmar klöviltet mm. eh, så att jag tror att vi mår gott naturen hålls i balans om vi låter våra Vilda djur finnas i en gemenskap tillsammans med oss. Okay. Och det gäller hela landet. Säger tack till dig där för ännu ett inlägg i den heta vardebatten. Inger Isberg i Gnesta, tack för att du ringde Ring P1. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej. Hej. Vi kopplar in Ali Samadi i Malmö. Hallå Ali. Hallå. Välkommen till Ring P1. Tack så mycket. Du vill prata om eh, den... Matchen mellan Israel och Sverige tennismatchen som ska spelas just här i Malmö just ja, det i dagarna. Kan. Ja. Precis på lördag. Ja. Den mars. Vad tänker du om detta? Ja, jag tycker jag själv mot matchen, men jag vill inte som svenska vänster samarbeta med islamister. Och det är det som jag skulle pra prata om. Aha, den svenska vänstern samarbetar med islamister i ja, den här de frågan. Har... De har, ja, de har bildat en eh, nätverk som heter Nätverket Stoppa Matchen. Och sen är eh, det består av Sveriges Partiet, Svenska Kommunistiska Partiet, syndikalister, en del av anarkister och många islamistiska grupper som tillhör Hamas och Hezbollah och Iranska Islamiska Republiken. Och de svenska vänster ska demonstrera med dem för att bara vara mot Israel. Och därför jag som är själv, jag är själv vänster och kommunist och ateist. Och jag tycker att det är en misstag vi gjorde när vi samarbetade med Khomeini 1979. Och det blev katastrof. Och därför jag tycker jag att det, den svenska vänster är mycket opportunism och dubbelmoral. Jag ska säga varför. Därför ja, varför? Därför är Sverige tillsammans med Vänsterpartiet och en del av Sver Socialdemokraterna och KMLR eller kommunistiska partier och anarkister och antisadikalister anar och, och allihopa, så alltså många tusentals grupper. De är mot EU. Men de vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna och nationalsocialister för att de tycker det är fel. Jag får fråga dig, att... dig, Vilka islamistiska grupper är det som är med nu i det här nätverket mot Stoppa matchen? Därför att det finns många föreningar tillsammans i Malmö som är Islamistiska center som islamistiska, jag vet inte... Det finns olika, som, som jag sa, det finns inte riktigt namn. Okej, okay. men, men, men du menar men att jag... vänstergrupperna gör fel som samarbetar med islamisterna. Men, men samtidigt när det är såna här stora händelser som många människor, en del människor vill protestera mot, då brukar man ju gå ihop från många olika håll för att... Jag... Och jag, jag förstår, men varför svenska vänster vill inte samarbeta med Sverige demokraterna mot EU? De har samma parol, de ser det samma sak. Varför Sverige demokraterna som en rasistisk parti får inte vara med ett nätverk som till exempel ska heta Nätverk mot EU, att Sverige lämnar EU? Ja, Varför varför man inte ja, samarbetar med jag, Sverigedemokraterna? Det är ju helt jag, otänkbart för svenska vänstern att samarbeta jag, med Sverigedemokraterna. Men, men, men du, är det ja. samma sak att samarbeta med islamister? För mig samma innehåller det samma sak. För mig är Hamas en antisemitisk rasistisk organisation eller Hezbollah. Ja. Och därför får de för hjälp från den iranska staten som får trycka kvinnor, hänga människor mitt i torget och de, jag är flyttad för, på, på, på, på grund av islamister. Och därför... Jag tycker att islamiska offer i Iran, Afghanistan och andra är samma om lika värre, värre än Israel. Och därför jag tycker att varför svenska vänster är mot rasism i Sverige och de stöder rasismen som är under islamiska parod i Mellanöstern. Det är dubbelmoral. Varför, de, varför vi som är offer för islamister måste i Sverige också betala ett pris ett sekulärt samhälle för att det har inte riktig identitet de kan inte göra någonting i Sverige, svenska vänster och därför de vill definiera deras identitet med mm. de, vad fruktansvärda organisationer som Hamas och Hezbollah och andra och kalla dem antisemitismen, vad är det är antiimperialismen. anti och jag Oli? tycker, Oli? Då, ja, Jag måste bara säga att um, jag kan inte svara på dina frågor men du har slängt ut väldigt många frågor här jag hoppas jag, att jag, det någon jag ska från säga, jag ska no jag ska uh -huh. man måste bojkotta demonstrationen man som vänster måste ha sina principer, man för inte samarbeta med vad det är, religiösa grupper. Den är mot marxismens och kommunismens principer. Och de som gör så, de är mer fascister och... Eh som islamister. Punkt. Jag, jag, det förstår, jag förstår ditt tack. budskap och vi hoppas att en, någon representant för det här nätverket inom den svenska vänstern då kan ringa oss och eh, tala om varför man då väljer att samarbeta med islamister som du är så kritisk mot. Tack, tack så mycket för att du tack ringde till ha Ring 1 Tack ska du ha, hej. Vi går till Västervik och kopplar in Eli Lundqvist. Välkommen till Ring P1. Ja, tack. Du vill prata löner? Jag skulle väl vill prata om orättvisan i världen. Alla krig och allt orätt och, och, och, och bråk och sånt det börjar med orättvisor. Och det här just med att de som har mycket de vill aldrig stryka på de är sådana egoister så de vill aldrig dämpa ner på sitt du sina på hönor eller någonting. Och får de, får de sluta ha gjort fel på ett ställe så så får de och ska man säger man får sparken men då får de bonus och så får de hög, hög avgångsvederlag och sen så får de eh, hjälp med ett nytt jobb när får vi arbetare sådana förmåner? Aldrig någonsin Elie, du att sparken så har du... vi ett väldigt svårt få, att få få ett nytt jobb. Ellie, tycker du då att jag förstår dig som att du tycker att cheferna för de svenska storföretagen också borde gå ner? Ja, i det tycker jag lön. verkligen. Jag har, jag har levt under en väldigt bra tid. Under hela tiden jag har jobbat har jag aldrig varit arbetslöjt och jag har jobbat 45 år i min restaurangbransch och jag har haft ett bra liv. Men jag tycker det är synd om de människorna som, som ska gå och, och, och få sänkt A-kassa och allting och inte toras vara med i fackföreningen. Det är faktiskt fackföreningsrörelsen från sekelskiftet som har gjort att vi har det välfärdsland vi har. Och allt välfärden att den grundar sig på våra skatter vill du vi inte betala några skatter då har vi ingen välfärd eller, eller bara vad, tycker, så? vad tänker nu sa du lönesänkning men det är ju många som välkomnar att det är en del som välkomnar att metallarna nu går ner i arbetstid även om det kostar dem en något sänkt lön så ser man ja. det som en öppning för att alla kanske kan jobba lite mindre, kan du ja. förstå det argumentet? Just det men, men jag tycker faktiskt lite grann att metall skulle har försökt att kompromissa och prata in sig lite med de andra förbundena också va? Ja det att de inte ha gjort. Ut, bara, ta sin, bara för att de är ett stort förbund bara ta och, och, och, och knoppa av de andra. Där är du missnöjd att man har gjort det. Ja, jag, ty jag tycker att hela LO, alltså det är, LO är till för oss alla inom, inom, inom arbetarrörelsen. Och de ska sätta ihop och då ska man bygga ihop och då ska man inte skjuta ut sig på eh, eh, enstaka saker. Jag har hört vad du har sagt, Elie Lundqvist, Du tycker detta är orättvist. och. Eh... Ja, hoppas bara att det, att det ska ordna upp sig, men, men det, är, det är krit, men en annan är så gammal nu så man behöver inte tänka på det och hoppas bara att de inte tar och sänker våra pensioner också. Okej, tackar tack Eli lite. Lundqvist från Västervik. Hej, tack hej. Tack för, hej. Det, tack så... för lugna och fina framförande. och det var väl snällt sagt. Tack ska, ska du ha. Tack Tack och hej. Då ska vi lyssna på några mejl i faktiskt några helt andra ämnen. Det finns ju Mer än löner och varje i Ring Pt. Eh, JB har skrivit ett mycket långt mejl in till oss. Och det går ut på det kontroversiella förslaget att eh, eh, droger, en del i alla fall, ska legaliseras i Sverige. Jag ska läsa en liten bit. Lagarna kring cannabis måste förändras. Förbudsförespråkarna matar oss med information om hur hemskt det skulle bli om narkotikan släpptes fri. Det skulle bli fler och fler missbrukare i samhället. Det skulle bli mer kriminalitet, mer våld, fler utslagna människor, ökade sociala utgifter. Antagandet att fler personer skulle bli missbrukare till följd av en legalisering är tvivelaktigt. Den större delen av alla problem vi förknippar med droger beror på förbudet, inte på drogerna. Det är förbudet som pressar upp priserna, det är förbudet som ger näring till kriminaliteten, det är förbudet som skapar stress och paranoia, det är förbudet som skapar social misär detta skriver alltså signaturen JB och vill se en legalisering av åtminstone cannabis och kanske andra droger också och jag undrar förstås vad ni som lyssnar tänker om detta vi går vidare och lyssnar till ännu ett inlägg som har ringts in på 099 510 10 Ja, det var det här med vargar idag. Jag blir så upprörd när jag hör på alla klagar på vargarna. Men de måste ju leva dem också. Och var ska de hitta någon mat nu när ingenting läggs ut? Förr i tiden la man ut allt slatta av fall och sånt där som kom dem till godo. Men nu är det ingen som ger dem någonting. De kan ju inte annat än då överfalla och riva det de kommer åt. Det tycker jag är en självklarhet. för Vi behöver alla föda om vi ska kunna överleva. Tack för ordet. Jag heter Florens Eriksson och bor i Göteborg. Så sa Florens och nu ska vi höra vad Victoria Lindvall i Uppsala tycker i samma ämne. Hallå Victoria ge mig in på verkligen en het fråga här men jag, jag saknar, det är bara för och emot, men jag saknar det som man får reda på övervetandets vetandets värld och så vidare det, det kommer ju fram att det är en stor innavel i hela vargflocken och det kan väl inte vara så sympatiskt att det är en, det är ju inte friskt och därför är jag så förvånad över att de här som är specialiserade på vargen som man har talat om i seriösa radioprogram och naturligtvis ring P1 så ska de ringa upp och kontra med och informera Eh, därför att, att eh, sjuka vargar vill vi väl inte ha, varken för eller emot. Alltså, det är ett st stort problem med inavel i, in i varje flock, i Sverige. Ja, de, det gjordes ju sensation av att det var någon varg på väg från Ryssland som skulle. Men de hoppade, det, det skulle inte klara av eh, den, det här, den här oerhörda eh, inaven som är. Jag var i forskarna i den här debatten här. De kan väl också ta ringar, ring P1. Ja, kan man ju det. tycka och berätta lite. Jag tycker det är Hur det står till och driva två grupper mot varandra så för det ju inte det. Det, det talar ju inte för vargen. Vi välkomnar san, sannoliken vargforskare. Men jag ska, ska också säga att eh, frågan i sig verkar ju så väldigt polariserad. Så att det här finns det ju människor som använder forskarnas argument både för och mot vargen. Ja, och en del säger otroligt. att man, man litar inte på forskarna heller för att de inte, en del menar att de inte heller är objektiva. Va, men du litar på forskarna? Ja, jag, ty jag tycker det. Vi, vi träffar på det ibland i Hälsingland så jag ska inte gå in på det. Men att det säger sig självt att, att, att, att sjuka djur, för det får man säga att om det är en stor invavel, eh, fast om man inte är med i professionen, att det, det är ju riktigt obehagligt. Men det är ju inte bara sjuka vargar som river få, utan det är väl ett naturligt beteende hos vargen. Ja, där ska jag vara väldigt försiktig så det är ju självklart Kanske jag också ska Ja, precis. <låder> vi, som inte är, vi som är lekmän Ja precis och, och jag, jag tycker att det är för tyst från professionen utan det ska sen har man ju länsstyrelsen och så vidare utan jag tycker att, att det, det, det blir för mycket för och mot det för inte fram någonting och det är inte till fördel för vargen heller Vad tycker du själv i säga? Ja det finns ju björn där uppe också och, och i och med att, att det, det, det, det sköts på ett annat sätt det är en helt annan förhållning i Helsingland till Björn. Ja det är inte alls så laddat Nej, inte alls. Vad beror det på? Det beror nog på att det är en otrolig lobby i den här varje frågan. Ja men varför är det det? Det är ett mediedrev. Det är ett ja. Och det bidrar vi glatt till här i 1 <går> Ja, vi... nej, men nu, nu hyfsar vi. Nu går vi vidare tycker jag. Så kallar vi fram de här som, som, är, som är skickliga på, på, på just den här innaven. Fram med forskarna helt ja, enkelt. Absolut. Vi hoppas de ringer. Tack för det. Victoria Tack Lindvall själv. i hej. Uppsala. Tack och hej. Och allra sista dag kommer Mats Hekholm in och du vill prata om kungprinsessan Victoria. då. Ja, jag vill säga det här, hej förresten. Hej. Att eh, jag tycker det är väldigt, väldigt snevinklat drev även vid Victorias bröllop. Det är ju så här att det här handlar inte bara om hennes bröllop utan hennes och Daniels bröllop. Mm. Och det handlar om väldigt många andra människors bröllop också. För att om man gifter sig i en svensk kyrka och medlem i stadskyrkan, då är det så att då har man betalt det via sin så att säga, kyrkoskatt som det hette för Nu heter det medlemsavgiften och, och så där. Mm. Och då ingår ju kyrka, präst och hela köret så att säga. Mm. Pläkläd och sånt för att självklart betala själv. Sen är det så att kungens apanage då som så att säga, han får varje år som en del vi kalla för inte säga det själv, socialbidrag. Säger en del. Det, är, det är på ett antal miljoner ja. som hovet får ska vi säga. Det är inte kungen personligen. Ja, nej, men mm. han så att säga, ska då fördela det över sina mm. anställda mm. för att kunna sköta representation hela köret för Sverige. Och det är väldigt mycket representation. Det är ju inte bara så att, så att han bjuder in en annan människa utan han blir in att han ska så att säga, representera Sverige 365 dagar år om året och vara standby hela tiden. Och så också drottningen. Och det är Victoria framtida roll. Och det vore ju konstigt om hon på sitt bröllop inte skulle få lov att bjuda in då de gästerna som hon sen kommer att jobba med som statschef. Om man kan ju tycka man vill om en monarkiad republik. Men att vi inte betalar så att säga, för ett bröllop som vår statschef, bliv blivande statschef ska. Det vore lite konstigt så att säga, tycker jag. Sen förstår jag att folk tycker att, ja, nej, nu behöver vi skattepengar till något bättre. Men å andra sidan så är det så här att vi lägger skattepengar på mycket andra konstigheter i år i nästa år och andra år. Så, att säga. så att det blir på något sätt, att det här är en gammal kulturell sedvänja. Att när det är en statschef som ska gifta sig, eller en statschef som gifter sig, så så är det liksom lite pompast åt och sen ser det lite fäst också. Och det ska det för vara mm. enligt dig då? Jag tycker att man liksom förväxlar bilden lite grann här. Att man tänker att vi hade haft president så, det så att hade presidenten kanske också gift sig eller haft barn som sig eller någonting. Mm. Och de har också ett stort skyddsbehov av polis och annat som ska så att säga kosta mycket pengar att helt enkelt kortera sig med bilar med skottsäkra rutor och mordcykelpolis och annat. De ska transportera gäster och sånt framåt åka. Och ett presidentval är ju inte direkt billigt att genomföra. Och det ska genomföras kanske då var tredje till var femte år. Så att det här med att hovet skulle vara så dyrt hela tiden att de lever som lyx hela tiden, det vill ju hålla för lite ja det är inte felaktigt men det är i alla fall inte dyrare än någon president Men du, och... får jag fråga dig, Mats, tycker du att det är väldigt många som egentligen är så kritiska till eventuella kostnader eller kostnaden för Nej, kronprinsessans det, bröllop? det är mer sättet hur det framställs du vet, att man liksom jämför med socialbidrag och man liksom är elak och man tycker liksom att ja, Daniel från Ockelbo kan han liksom blir någonting och, så här. och det är, de här människorna, det är lite grann som är vargarna va? att det går ett drev som är ganska hårt och man liksom måste verkligen punktera Någonting. man måste hitta ett fel på de här människorna nu. Va? Men det kan ju bero på att det råder väldigt delade meningar om monarki och republik. Precis. Och där får vi säga strax tack till dig, Mats. Men du tycker alltså: eh, Låt kronprinsessan och Daniel gifta sig, och vi kan gå och betala för det. Inom är nog rimliga, gränser, inte ja. Inom rimliga gränser. Säger tack till dig Mats Bra, Ekholm från Stenungsund. Tack och hej. Sista man ut i dagens Ring P1. Imorgon är det torsdag och då är vi förstås tillbaka igen under tiden. Ni vet vad ni kan göra. Det är bara att ringa 099 510 10. Dygnet runt tar vi emot på vår telefon och alla helst förstås under sändning vi öppnar telefonslussen i bitti klockan nio. Vi rullar igång programmet 20 över nio och sänder fram till klockan tio precis som vi har gjort idag. Så fortsätt ha kontakt med oss på alla möjliga sätt och gå gärna in på vår hemsida på sr.se.